Galderi da apur bat norentza da funtzionala, eh? adintxikiko zentro bat da ikiarre Eikien e, norentza da funtzionala Umien dako, azken batien legiek umien diela e, Euren e, onura dako, supuestamente Edo e, sortu da desan emperzentako, eh? norentza da funtzionala hori Iku zilek e, egunero, egunero um, Ume, bai, ume bakotxeko egunero berreun eure mototxiek, zentro bakotxei eta ba, ikusi, ikusten da askotan e, kexak edo eguale ba, precariedade dauela edo da nadalakue e, eh? da ze gai zen ez hainbeste dirueen mon da egunero ikusti ikusi negozi bat dela badala txakoan funtxonela enpresak irutin dabe da egorra ikusti lehike negozi badala da kontrole gai zau zuztetan dauela da gero, deko guz eh, hain bat zentru diela dauz eh, adintxik ikuen zentruen dauz eh, zentros da acogida dienak askotan izeten diela ba eh ba pisu funtzionala keo familia Karten da asko ere religi oso diet horrek bueno da, usarten die bait minus validuek eh eh gastieek conducta arazoak dekienak ba ikusi lekea enpresa asko sartzen diela ekintza sozialetan gero da uzmenas die Menores extranjeros no acompañados. Horre que ba dauela legé internacional bat esaten dauenak. Horre que adintxikikuei no, adin eh, estatuek hartubi dauela pere de cargo edad. Horre que dauela legé internacional bat esaten dauenak. Erobedai, lo tute daos. Eh, Gaztiek dekenak jarrera arazoek edo erakusten dagoenak, apurbat de rebeldie edo esatiaren, ikusi lotute dauz, sentru eh, terapeutikuegaz, dauzela dibidez de Servizios, Sumarraga, dianova Da, bueno, korri. Dagero dauz, eh, adintxe kikoen sentruek dauz de reforma. Dauzela Euskal Autonomia Erkidibuen, dauzen da berreta mar, Gaster, buchi gara da estatua espanolien da eun centro da bimide da boste un Gaster